Hogyan kelt egybe Ellen de Tremire, Lady alice Robin Hood és társai segítségével? Jack, William fia az erdőn volt. Éppen az utolsó kötésfát rá a maga készítette szekérre. Eszébe sem jutott, hogy nem sokára üzenetet kap, sorsdöntő üzenetet. Jókötésű, izmos, jóképű, barna szemű, játékos tekintetű, szeplő arcú, húsz éves forma fiatalember volt ez a Jack. Göndör barna haját sohasem takarta a fejfedő, talán csak a hó télnek idején, amikor fütyült a keleti szél és mindent megdermesztett. A Kronveli birtokon volt jobbágy, Sir Walter de Buforest Lady Elis apja volt a gazdája. A Lord Jack létezéséről sem nagyon tudott. Olykor sójon vadászatra menőben, vagy vadászatról jövőben látta Jacket, de még csak meg sem kérdezte, hogy ki az a fiú, aki a homlokába hulló fűrtött, félre söpörve előtte hajlong. A lord ispánya, John Tane, azonban tudta Jackről, hogy a birtok legéletre valóbb legényei közül való. Régebben, akkor Jack csak 12 éves volt, az ispán egy kisé nehez telt rá, mert Lady alice -nek feltűnt a prücsök, és sóly közé vette. Amikor Jack apja meghalt, a fiú kénytelen volt dolgozni a kunyhóért, s az anyjának juttatott néhány földér. Jack attól kezdve ritkában láthatta Lady Alice-t, de a mosolyáért vagy egy jó szaváért vizen átment volna. A birtok nagy pergamen könyvébe, amelyik az ispánnál állott, és amelyikbe a Lord földje minden jobbágyának származása be volt jegyezve, Jacket úgy írták be, hogy Jack, Wilkin fia. Apjának Will volt a neve, de mivel alacsony volt, Wilkinnek, vagyis kicsi Willnek hívták. Jacket sokféleképpen szólították, mert jobbágynak és szegény embernek nem volt akkoriban tulajdon neve. Úgy becézték némelykor, hogy Jack, Will fia, vagy a kunyhóra hajló öreg csipkebokor miatt úgy is nevezték, hogy Tüskés John. Vagy az anyjáról úgy is emlegették, hogy Jack, Alice fia, vagy, ahogy mi is nevezni fogjuk, Jack Elison. Mivel Jack életre való vidámfickó volt, mindig tudta, mikor van rá szükség, és nem vonta ki magát a munka alól. Jack szerette a lovakat, a kutyákat, a solymokat is. A birtok valamennyi lovát ismerte, és sok napot eltöltött velük. Vitte őket a legelőre, vagy ki a rétre, azon a hosszú és egyenes árkontúra, amelyik lezárta a Lord Santo földjeit. Sok boldog napot töltött el Jack kint a szabad és vad rétegen, amikor Lady Elisszel ott sólymászott, vagy nagy sólyommal, őjvel, vagy karvajjal vadászott. Minden falu béli kicsi kutya jobban volt Jackkel. Nem voltak ott nagy kutyák, szelindekek, kovaszok, mert a falu ott terült el a király erdeje mellett, és ott kódorgott benne a vörös szarvas, úgyhogy minden nagy kutyát megöltek a vadőrök, vagy leszerelték előső fogaikat, hogy ne vadászhassanak. Jack legnagyobb vágya az volt, hogy egyszer szabad legyen. Szabad ember, olyan, aki a földjét műveli, mint Nicholas Cliff, vagy Simon Fletcher. Ezt vélte Jack a legnagyobb emberi boldogságnak. És nem is azért szeretett volna szabad ember lenni, és nem földhöz kötött jobbágy, mert a lord gonosz volt, vagy John az ispán zsarnok. Anyja magyarázta meg, hogy honnan e fura vágyakozás. Azt mondta, hogy négy nemzedék előbb az áldott emlékű hitvalló Edward király békességes uralma alatt nem voltak az országban gonosz lordok és rablóbárok, akkor még Jack ősei szabadok voltak, de a Normanok betörése után valamennyien jobb lettek. Jack nagy igazságtalanságnak találta, hogy az apja halála után az ispánnak kellett adni a legszebb marhájukat Múlit, azt a jól tejelő tehenet, és még a legjobb bográcsot és a legerősebb széket is. Azt mondták, hogy ez fizetségbe megy, amiért a lord megengedi, hogy ott maradhassanak azon a földön és abban a kaibában, amely nemzedékek óta az övék és az elődeiké. Tíz hónappal ezelőtt még sötét, ijesztő és titokzatos volt előtte a falon kívüleső világ. A falu közepén álló templomtól három mérföldnél nagyobb távolságban még nem járt. Soha sem volt mersze menni a nyugati erdőbe. Gyanakodva nézett minden idegenre, és megbújt, ha idegen jött a falu felé, és csak akkor jött elő, ha már elment. Rémületes volt az erdő. Borzasztó dolgokat mondtak róla némelyek. Olyan szörnyetegek élnek benne, amelyek éjjel röpködnek, nappal a sötét sűrűben rejtőzködnek, és rácsapnak a mit sem sejtő utas emberekre. A halmok tetejében éjszaka tűz villódzott, bennük apró fekete manók tanyáztak. Az apró gonosz szellemek majdnem mindig eszében voltak Jacknek. Bármilyen alakban megjelenhettek, forrásokban, folyókban, erdőkben, ösvények mentén lakhattak, sőt kazlakban is, kint a mezőn, ahol Jack szántott vagy aratott. Az egész falu és Britániában ezer meg ezer falu hitt a gonosz lelkekben. Jack tehát nem volt ostobább társainál, vagy akár a tudós hírében álló embereknél, a király tanácsadóinál. A vetés fölött lassú száncsapásokkal elszálló fekete és öreg varjú, vagy egy nagy körre telepedő és gonosz tekintetével a földet szántó holló, boszorkány vagy varázsló, és azt fürkészi, hogy mi gonoszát tehetne, Semmi esetre sem hernyót vagy gilisztát kereső vadmadár. Csak éppen ezért keresztbe rakta két ujját, ha ilyen baljóslatú madár mellett ment el, és egy mi mondott. Vagy ha uszadékfát látott volna a vízben, ki sem szedte volna nagy hebehúrgyán, mint a mai gyermek teszi, pedig bejó égett volna, ha kiszárad, a fazekuk alatt. Nem bizony. Előtte keresztet vetett rá, és csak azután nyúlt hozzá, mert különben a mélybe rántotta volna a vízi ördög, mely rosszra készen alatta rejtőzött, ha a szent kereszt jelével ártalmatlanná nem teszi. Szerencse és nagy boldogság volt elhajított vagy elkopott értéktelen patkót találni. Jacknek kunyhója szemöldök fájára szegezve már volt egy. Boszorkányok vagy varázslók nem mehettek be miatta. Volt még egy az ablakretesz fölött is. Jack tudta, hogyan és mikor kell felszegezni a patkót. Minden szentek előtt való este, amikor mindenféle gonosz lelkek járnak, Jack kőris fa ágacskát hordott az övében. Jack ugyan sohasem látott még manót, de tudta, hogy a manók hegyek odúiban, az erdők rejtekében élnek. réges régen, így beszélték az emberek, egy stört of Norvel nevezetű jobbágy azt hallotta, hogy valaki azt kiabálja az erdőben. Elveszett az ásónk! Elment megnézni, hogy ki az, aki kiabál. Hát egy Manót pillantott meg. Stört meg volt rémülve, de azért keresni kezdte, és meg is találta az ásót, és akkor a Manó meghívta magához ebédre. Aztán Sturt gyakran eljárogatott az erdőbe álló zöld halomhoz. Egy év múlva feleségül vette a Manó lányát, és boldogan élt, még meg nem halt. Gyermekei még ott élnek Norvellban. Az egyik szabad ember. Aprócska és vidám emberek valamennyien, szívesen látják őket bárhol, mert mindig derűsek és jó énekesek. Jack ilyennek látta a világrendjét, a világot néhány hónappal ezelőttig. Aztán egy napon Lady Alice tündöklő szépségű és bájos égi tüneményként megjelent, és messzire menesztette Jacket. Seyjen becsavart pergamen lapot adott neki át azzal, hogy vigye el szerelmének Lanchester erdejének egy bizonyos részébe. Azt mondta, ő az egyetlen, akiben megbízhat, és erre Jacknek hevesen dobogni kezdett a szíve. Jack pátorlegény volt, de soha el nem felejti, hogy milyen rémületes volt az első útja abban a nagy erdőben. Ám hite legyűrte félelmét, és végrehajtotta hajtotta feladatát, mivel tiszta rajongás élt benne a szép elisiránt, iránt, akiről a birtokon mindenki tudta, hogy elendö márt szereti. Azóta még háromszor tette meg ezt az utat, és mindig félelem fogta el Sherwood és Verisdél között azokon a furcsa ösvényeken. De bátorsággal és ügyességgel sikerült éppen keresztül verekednie magát minden megpróbáltatáson. Igazi földön futót vagy haramiát egyszer sem látott. Kalmárok és potyaleső fráterek vagy pimasz énekmondók próbálták ugyan megrémíteni, és kevés holmiától vagy elemózsiás talisznyájától megszabadítani, de sohasem látta azokat a szörnyű embereket, akik oda a földet és otthonukat, elődeik mindennapi életét, és megszöktek uruktól. Gyakran elgondolkozott azon, milyen kétségbe esettek és reménytelenek lehettek azok az emberek, és hogy milyen könnyen ölhetnek és pusztíthatnak. Az utolsó kötés fát rakta azon az estén kicsi szekerére, és arra gondolt, mit tett volna, ha egy küldetése alkalmával valaki előugrott volna az erdő sűrűjéből, és Lady Elis értékes levelét követelte volna. Nem hagyta volna magát, az utolsó csepp küzdött volna. Gyé, mondta a szekeret húzó keféletlen póninak, és kifelé hajtott az erdőből. A nap nagy és vörös korongja messze a kötbe vesző erdő fölött volt, sugarai vérvörösre festették körülötte a fák törzsét. Elvakította a fény. Ágreccsent mellette is egy ember jött elő a fa mögül, és útját állta. Jack vagy? Wilkin fia? kérdezte éles, parancsoló hangon az idegen. Jack hátra hőkölt, és megmarkolta az övébe tűzött kést. Átható tekintetet vetett az idegenre. Alacsony, izmos ember, zöldújas és nadrág van rajta. Himittam ott kopott, máshogy elszakadt, alig, ha nem töv is tépte. Íj a hátán, az övében meg jó kard mellett egy tegez. Jack az idegen fürkészte és azon tűnődött ki lehet. Ruhájából ítélve valamelyik lord erdőpásztora. Nagy, deres szakáll a derék, ám kemény embernek mutatja. De mégis volt valami ebben az emberben, amiből érezni lehetett, hogy semmiféle lórnak nem tulajdona, hanem a maga embere. Bátor és határozott tekintete büszke fejtartása szabad emberre vallott. Mindez egy pillanat alatt végig suhant zekanyán. Mi közöd ahhoz, hogy ki vagyok? kérdezte aztán. Van közöm, mondta az idegen és felnevetett. Nem akarok neked semmi rosszat öcskös. Tisztán csengő volt ez a nevetés, és ez tetszett Jacknek. Az idegen bal kézzel az acskójába nyújt, és valamit kivett belőle. Aztán kihúzta tőrét, két gyűrűt, egy aranyat és egy ezüstöt tűzött a hegyébe, és a magasra emelte. A nap utolsó sugarai beleütköztek a vékony aranykarikába foglalt gyémádba, és ez fantasztikus fényjel csillogott az erdő sötétjében. – Ismered-e valamelyiket, öcsém? – kérdezte az ember. – Honnan szerezted? – fortyant fel Jack, és arcát düh sötétítette el. Ellopta tulajdonosaitól? Ha igen, élve nem hagyod el ezt a helyet. Cség a vér, nagy vitéz, mondta a másik, és figyelmesen nézte. Jack akaratlanul is úgy húzta össze magát, mintha neki akarna ugrani. Tulajdonosaitól kapta a gazdám. Lady Alice, a te úrnőd, azt mondta, Jack bátor és teljesíteni akarja parancsaimat. Tudni fogja, hogy ez a gyűrű az enyém, és örömest megtesz az én kedvemért bármit, amit a gyűrű felmutatója kér. – Ezt mondta Lady Alice? – kérdezte Jack. Harca felderült, hevesebben dobogott a cive, és elpirult, amikor ennek az öreg és kemény erdei embernek a szájából hallotta úrnője dicsérő szavait. – És mit kíván az úrnöm tőlem? – Hogy gyere velem, és vezessel völgybeli ellenhez – válaszolta Ilyászvill. E. Jack egy pillanatig tétovázott. – De ezzel az idegennel járja Pék vadonját, és elhagyott rétjeit? Hitte azonban nem hagyta tétovázni. Tudta, mi a dolga. Megyek, barátom felelt. Mondd meg, hogy hívnak és ki vagy? Villa nevem volt a felelet. Robin Hood a gazdám. Micsoda? kiáltott fel Jack és visszahőkölt. Földön futó vagy? Robin Hood embere? Az mondta a másik. Büszke vagyok rá, hogy olyan bölcs és vitéz gazdát szolgálhatok. Jack csak bámult. Nem ágról szakadt, nem is vagy gyilkos, ami ennek a földönfutókat képzelte. Az arca rendes, tekintete rideg is, mosolygós is tud lenni. Jack hirtelen kezét nyújtotta, és a másik megszorította. <gül> – Te vagy az első földönfutó, akit látok! – mondta Jack, és jó izüt nevetett. – Ha a gazdád meg a társaid olyanok, mint te, akkor <gül> szívem asszugja, derék becsületes emberek vagytok. – Robin Hood oltalmába vette úrnőmet? – Igen. – felelt Will. De most ne beszéljünk tovább, gyerünk ki az erdőből, mielőtt még a nap leáldozik. Hallgattak mind a ketten. Jack a lóvat hajtotta a faluba vezető rossz ösvényen, és a ló poroszkálásából úgy látta, hogy az nélküle is hazaér. Mielőtt magára hagyta volna, egy iszalag ágat tört labozótból, s a ló nyakára kötötte. Anyja ebből megérti, hogy Lady elis kérésére útnak indult újból. Már egy mérföldnyire maguk mögött hagyták az erdőt, amikor Will megszólalt. – Nem is kérdezed, öcskös, hogy milyen üzenetet hoztam az ezüstgyűrűvel? Jack felnevetett. – Nem kérdeztem. Először is azért, mert urnöm gyűrűje és üzenete előzte elmémből a másikat, és aztán úgy gondolom, nem lehet nagyon szelid ez az üzenet. – Lány küldi az üzenetet, felelt Will, és fele részben zord, fele részben édes. – Ezt bizonyára tudott te is. Ez a Netta or úgy tűnik nekem, hol csúfolódik, hol édeskedik veled. – Höregebb vagy nálam, – mondta halkan félszeg nevetéssel Jack. – Biztosan jobban tudod, mint én, milyenek a lányok. – Mit üzen? – Will elmondta neki. Jack elkeseredett. – Nem kellett volna Netta fullánkos nyelve, – mondta némig őkkel. – Ha is megtenném kisasszonyom kedvéért. Többet nem szólt. Will észrevette, hogy sebesebben lépked, és gondolataiba mélyed. Közben az utolsó sugár is eltűnt a felhőtlen égről. Jól bent voltak már az erdőben. Megállottak, tarisznyájukból elemózsiáztak, és amikor felkelt a hold, szeléd világánál továbbmentek az ösvényen. Olyanok voltak, mint szurok fekete erdőt járó sötét démonok, vagy tisztásokon neztelenül áthaladó varázslatos fényük is értetek. Két nappal később Cromwell falu jobbágyai összeverődtek, és arról beszéltek, hogy milyen szomorú sors vár ezen a napon a szeretett ifjú úrnőjükre. Valamennyien tudták, hogy ellennek adta a szívét. A lovagok és nemes asszonyok életét igazgató kegyetlen sors azonban arra kényszeríti, hogy feleségül menjen egy keletre érő lápokban élő ősz és gonosz lordhoz, az öreg Renolf de Gresbyhez. Némely jobbágyok ott állottak a templom udvarán, ahol az esküvő lesz. Időnként végignéztek az északi úton, mert arról kell jönnie a menetnek. Nem sokára megjött a pap. Az udvarházba ment, mert ő kíséri onnan a templomba a mennyasszonyt. – Megy vigasztalni azt, aki számára nincs vigasztalás! – mondta egy fiatalasszony, aki ott állott karonülő kicsinyével. – Szegény lédi! – folytatta az asszony. – Miért nem lehet azért, akit annyira szeret? – Csak az élete árán jöhetne most ide mondta egy ember, száműzték, elveszett ember. Bizony, a kisasszony számára alig van menekvés, vélte egy fiatalabb. Mint fog emésztődni a férhezment, és nem lesz többé soha olyan ragyogó és elbűvölő, mint amilyen köztünk volt. Szörnyű, kiáltott fel egy lány. Egyetlen rokona sem menthetné meg? Rokonainak nincs semmi hatalmuk, Hawking, oh mondta egy töpörödött öregasszony. Énze bár de karma közt egerek lennének, ha akarata ellenére tennének. Ekkor paták nagyzaja hangzott fel a rossz északi úton. Ranulf de Gresbik, Libériájában tíz fegyveres lovas vágtatott a templom felé. Ádáz zord tekintető emberek voltak. Szótlanul belovagoltak a kapun, szétszórták a jobbágyokat, szegények futottak, ahogy csak tudtak a lovak patái elől. Két oldalt ötösével állottak föl, leugrottak lovaikról. Mindenik a lova mellett maradt. Pimaszú tekingettek a kapuban szorongó jobb bágyokra. Ezeknek a tuti mutyiknak a felkelésétől tart az öreg? <gül> kérdezte az egyik fegyveres. A többiek nevettek a tréfám. Öreg Lordunkat annyira elbolondította ez a fiatal nőcske szólalt meg a másik, hogy most, amikor már már a kezében van, attól tart, hogy még elrabolja tőle a vakvéletlen. <gül> Igen sokáig bolondította, mondta az egyik, de két garas sem ér a figurázása, ha egyszer bekerül Hachthon-vász kastélyába. Ott aztán módjába van a lordnak megszelídíteni akár a legvadabb lányt is, ahogy a szóbeszéd szerint az utolsó feleségét is megszelídítette. Igen, mint azt a szép, fekete szemű lányt. Tekintete úgy csillogott, mint a kard, és egy pillanatra rá olyan kezes lett, mint egy kisgyermek, mondta a másik. Emlékszem rá, szólalt meg ismét az első. Még két évet élt, megszökött egy téli éjszakán, és megfagyva találtak rá hajnalban Grimly Mérben. Nagyon vidám vőfé vagy, hitemre mondom, mondta az, aki parancsnokuk lehetett. Hadd énekeljenek az ének mondok valami lakodalomra valót. Hé, hey, apród! Egy magasvándor énekes jött a faluból, és csatlakozott a bágyok csoportjához. Tarka barka, csíkos mellény volt rajta, és foltos nadrág. A jobb bágyokkal nevetgélt, és nyakában lévő kopzát pengette. A katona hívó szavára templomkapójához ment, bársony sapkáját leemelte, és köszönésképpen meglengette. Mit kívánsz, nemes fegyverhordozó? Egyet a háborúról és prédálásról, vagy egyet az íjászról meg szerelméről? Vagy másat a vörös és izletes húsú szarvasok vadászatáról? Amit akarsz, csak vidám legyen, parancsolt rá a fegyveresek parancsnoka. Ekkor a vándorénekes megpengette párszor a húrokat, torkát köszörülte, és rákezdett a woodstock Rózsa című népszerű dalra. Telt tenor hangja volt, a dal vidám, és a kórusnak szánt részt valamennyien vele énekelték. Majd a házasságról énekelt egy dalt a vándorénekes, és ez mindenkinek nagyon tetszett. Már induló félben volt, amikor megszólalt a parancsnok. – Maradj még jó, kedvű fickó, szükségünk lesz rád. Hamarosan itt lesz a szomorú mennyasszony, és a te vidám kellenek, hogy a lordom a mennyasszony derűs tekintetének örvendezhessen. A lordunk tetszésére leszel, bizonyára jól megfizet. A vándorénekes nem akart már elmenni, sőt, éppen egyebet készült énekelni, amikor négy lovas tűnt fel, és tartott sebesen a templom felé. A legmagasabb Sir Ranulf de Gresby volt, Csú, frezes arcú, öreg és ősz Ajka kegyetlenséget árult el. Apró vad szeme vörös. Drága sejem köntös volt rajta, őve gyémántal kirakva, drága kövek ragyogtak kardja markolatán. Három kísérője fiatalabb lovag volt. Kevélyek, jól öltözöttek, ám viselkedésükben hanyagok. Az egyik ször Ektor Herlep, ször Ranoff unok eltse, vadkülsejű ember. Kegyetlenségéről épp oly hírhet volt, mint nagybátyja. Az öreg lovag dühösen és nagyon sietősen vágtatott be a kapun. – A lédi még nincs itt! – kiáltott reketten a fegyveresekre, és vöröslő róka szeme gyanakodva vizslatta őket. – Nincs uram! – felelte a parancsnokuk. – Verje meg az átok! – tört ki az öreg lovag, és félig megfordulva savanyúképpen nézett végül az úton, aztán az összecsődült parasztokon és a távoli kunyhókon. – Megvárakoztat! – Mormogta a szakállába, és aki közel állott, hallhatta, hogyan csikorgatja fogát. Vörös vadszeme két nyílás volt csupán, ördögi fény lobbant belőle. – Majd ő vár rám nem sokára, ha nem beszél kedvesen velem. Ki vagy te nyomorult? – kérdezte egyszeriben, mert lepillantott, és lova mellett meglátta a vándorénekest. – Jocelyn vagyok, a vándorénekes lovagúr – mondta ez, és megpengette a kobosz húrjait. – Zsivány formád van – mondta gyanakvóan ször Ranulf. – Nem vagy te mulatságba való? – Kétségtelen lovagúr, hogy szegény ember vagyok. Azért jöttem, hogyha nagyságot kívánnám, nagyságodnak gyönyörűséget szerezzek egyszerű énekemmel, mondta a vándorénekes, és ismét a kobosz húrjaiba csapott. – Énekelj, hát fickó, de ügyelj, jól énekelj, mert erverlek. A énekes megpendített két húrt, és rákezdett. Földek ura vagyok ugyan, Mégis szomorúan bolyongtam, És megvetettem a lovagi hírt, Álmatlanul hánykolódtam Hosszú éjjeleken át, rabszolgája voltam annak a szőkenőnek, Akinek hasztalan rimánkodtam, Ő büszke lédi Elizam, Fúj, éjszaki szél, fúj, küld ide szerelmemet. Fúj, éjszaki szél, fúj, fúj, fúj. Az utolsó strófa végén csúfondáros éles nevetés hallatszott. Körülnéztek az emberek, de mit sem láttak, mintha felülről jött volna, de ott csupán a templom fatornyát láthatták. Körülötte csókák röpködtek és károktak, s fecskék ki és be a lőréseken. Ismét felhangzott a nevetés, de ezúttal egy fokkal csúfondárosabban. Sőr a vándorénekesre nézett. – Ki lármázik itt, te nyomorult? – kérdezte dühösen. – A társad talán. Nincs velem senki sem, uram – felelt a vándorénekes. – Alig, hanem a toronybeli rontók lesznek, uram – mondta Rémül tekintettel egyik embere. – Alig, ha nem kapsz majd odahaza egy néhány ostócsapást, ostobája! – ordított rá Szörrannóf. – Kerüljétek meg a templomot, nézzétek meg, nem rejtőzik-e ott egy kelekútja. Ha találtok valakit, idehozzátok, hagyd tépjem ki a nyelvét, hogy ne merjen többé csúfot tűzni belőlem. Négy ember a templomot kerülte, a többiek a sírok közt járkáltak, hát ha valamelyik alacsony fejfa mögé bújt valaki. De mindnyájan azzal tértek vissza, hogy senkit sem láttak. A lovak tajtékzott dühében, és parancsot adott, hogy öt ember verje el a templom kapujától a jobbágyokat, mert ott áldogáltak, és bámulták a furcsa jelenetet. A parasztok nem várták be a katonákat, hanem elkezdtek szaladni. – Most pedig nyomorult! – kiáltott felszőr Ranulf. Énekelj még egy trófát, és ha még mindig nevetést hallok, akkor bizonyos, hogy te vagy az a bűnös. Azt hiszed talán, hogy nem tudok csepürágó bundát fondorlatairól és varázslataidról? Hiszek lelki üdvösségemben, mondta mélységes komolysággal a vándor énekes, és nem én nevetek, de azért még éneklek strófát. Aztán Kobosz kísérettel énekelni kezdett. Erre olyan nyers és szörnyű gunkacaj hallatszott föl éppen a hallgatóság feje fölött, hogy mindenki elborzat és akaratlanul is feltekintett, de mit sem látott. Egy pillanatnyi csend, aztán ismét felhangzott a kacaj. Most az út felől hallatszott, mintha a nevető ember arra felé tartott volna. Hamarosan közeledni hallották a hangot, és mindenki tisztán hallhatta, hogy ezt kiáltja vadul és fenyegetően. Kalman Gray, Karlman Gray! E szavak hallatára Ranulf hátrahőkölt és vadul visszarántotta a templom kapujának ugrolóvát, majd ökől kezdte verni a kaput. Elvele, távoz! Üzzétek el, rólam! Hívjátok a papot, a papot, kiáltotta. Gonosz lélek, űr rajtam, üzzétek el. Halálos rémület fogta el, vörös arca kifehéredett, ajka eltorzult, és megvonaklott. Egyik kezével keresztet vetett, a másikkal láthatatlan valamit próbált magáról letépni, és többször is eltakarta a szemét. Emberei csak bámultak, szájtátva nézték megbolondult lógyukat. Aztán végül is magához tért. Körülötte álmélkodók tekintete láttára, kisé összeszedte magát. Noha még mindig remegett, és fegyveresei közé lovagolt. Mit bámészkodtak, ostoba széltolók? Üvöltött rájuk, és felkapta nyergére akasztott korbácsát, és ütni kezdte őket. Elugrottak előle. Erre rájuk parancsolt, hogy nem mozduljanak, ám azok nem hagyták korbácsolni magukat. Mire a vad dühében utánok erett. Emberei a lovak közé álltak, és a lovak felágaskodtak. Marni tépni kezdték egymást. Leírhatatlan kavarodást támadt. Ször Ektor, az unokaöcs hirtelen karomfogta az eszeveszett öreg lordot. Ször Ranulf, jön a lédi, hagyd abba! A dühös lord az északi útra nézett, és egy csapatnyi lovast látott közeledni. Nyomban leeresztette korbácsát, megigazgatta kalapját, és rendbeszedte ruháját majd ráparancsolt komorképpel várakozó embereire, hogy üljenek lóra, és álljanak fel a lédi fogadására. A plébános meg a káplánja egy oldalajtón belépett a templomba, és kinyitották a sötétlő Istenháza nagy kapuját. Ranulf mindent rendben talált, ekkora regőst kezdte keresni gonosz tekintetet, ám nem volt sehol. – A tűnt az a kérdezte egyik kísérőjét. – Nem tudom – felelte a kérdezet. Szemmel tartottam, amíg korbácsolni nem kezdted a széltulókat. Akkor szelelhetett el, mert később már nem láttam. Nem nyugszom, mi kezem közé nem kerül, és meg nem kínzom. Akkor majd meglátom, mit tudag az ember. És, és, és mit jelent ez a kiáltás? Magaddal viedsz két embert is. Csak hajszolt fel, és ha elfogtad, vit magaddal Hecton waste és zárd a börtönbe. Megteszem neked, Gresby felelt a fiatal lovak Pimasz mosoljal. De ha elét hozom, nekem adod Alessandr kutyádat és két sólymodat grippet és fanget? – Pimasz lovag! – mondta Ször mély és bősz hangon. – Őket szeretem a legjobban, de az agajdoló a kezembe kell, hogy kerüljön. Menj, és a tiéd lesz, amit kívántál. De siess rám, mert még elrejtőzik az agasz, fickó. A lovag néhány szót szólt két fegyveresnek, aztán kilovagolt velük a templom udvaráról. Éppen akkor lovagolt be az udvara Sir Walter de Buforest és egy barátja. Köztük Lady Alice, az egyik házbeli jobbágyal és egy szolgáló lányal. Ők ketten is lova. Az öreg Sir Runoff már csupa mosoly volt. Vedetlen fővel állott a kapu mellett, és kezét szívére téve nagyot bókolt Lady Alice előtt. Lady Alice sápat volt és szomorú és éppen hogy rátekintett. Drága, fehér sejem ruha volt rajta, a nyakában gyöncsor. Gyöngyökkel volt teleszórva egész könnyű nyári köpenye, és egy aranyhimmel kivart fátyol volt még rajta. De az egész drága öltözék csak még jobban kiemelte arcának ijesztő sápadságát, és sírásra álló mégsem könnyező szemét. Ször Walter az apa nem látszott szerencsétlenemnek annál, ami ennek érezte magát. Büszke lovag lévén nem tudott harag nélkül gondolni arra, hogy egy zsarnok lórt parancsának kell engedelmeskednie, és olyan lovaghoz kellett adni lányát, mint az olyan régóta hírhetsző Ranov de Gresby. Utonállás, szegény emberek küldözése, sanyargatása, szegényes vagyonkájuk, földjük elvétele, ezek voltak legutóbbi bűnei. Beszélték, hogy egyik feleségét megkínosztatta, és szegény asszonyokat meg embereket vetett kegyetlen kínvallatás alá harton waste kastélyának A templom ajtajáig lovagoltak valamennyien, csak ott szálltak le a lóról. A kivörösödött szemű Netta úr nőjéhez lépett, és ruháját igazgatva bátorító szavakat csuttogott neki, de maga is úgy el volt keseredve, hogy már-már már elsírta magát. Aztán Sir Walter kézen fogta lányát, és a templomba vezette, a sötét főhajon át az oltárig kísérte. Ott állott már a szertartásra készen a plébános. Négy fegyveres maradt odakint a lovakkal, a másik négy pedig bejött Sir és két más lovaggal együtt a templomba. Sör Ektor volt a násznagy. Együtt léptek az oltáreni, és amikor a többiek hátra maradtak, Sir Walter de Buforest, Sör Ranulf kezébe tette lánya kezét, és a lovag nyomban a pap elé vonta Eliszt. Az öreg pap épp szomorú volt, mint a osonó és a hátsó padokat elfoglaló jobbátság. Azóta ismeri Lady Eliszt, amióta itt megkeresztelte. Írni, olvasni ő tanította. Szereti, mert bájös és jóságos. Ször Walter is mindig jó volt hozzá, de kötelességét teljesítenie kellett. Kinyitotta a szertartás könyvét, és olvasni készült a szavakat, amely a két embert házastársként összeköti. Váratlanul mozgolódást támadta a templom sötét falai között, és egy ember lépett az oltár gyertyáinak fényébe. A vándor énekes. De most hosszú íj volt a kezébe, és egy szőke fiúcskánál, Gilbertnél, Scarlathville unokahegysénél volt a koboz. Jogtipró és visszatetsző ez a házasság, kiáltotta erős, kemény hangot. Sir of the Waste, menj innen, amíg rád nem sújt a halál. Tisztelendő atyám, ha majd eljő az ideje, hozzá hozzámegy ahhoz, akit szeret! Minden szem a magas és zöld ruhás ember arcára tekintett. Lady elis szeme csillogott, arca kipirult. Kitépte kezét Sir Ranoff ujjai közül, és kezét összekulcsolva, remegve állt. Sir Ranoff arca elsötétedett, és a lédiről a regősre fordította tekintetét. Alig volt képes szólni dühében. – Áh! – mondta gúnyosan. – Hát ez kicsoda! Az az ordas ostoba földönfutó, akiért ez a lány bolondított, és annyi ideig hitegetett engem? Senki sem felelt. Ször Walter a nézett, és bólintott. ször Ranulf előrántotta a kardját, és előlépett. – Ki vagy te gaz fickó, hogy ellenem mer szegülni? – kiáltotta. Fejük felett károgó hang szólalt meg a sötét tető alatt. – Coleman Gray! Coleman Gray! – Sőranúf megtántorodott a név hallatára, és halásápadtan felnézett. Ekkor mély hasonló zaj hallatszott, és egy rövid, fekete nyílveszű fúródott a torkába. Hang nélkül összerogyott, egy ideig még rángatózott, aztán nem mozdult többé. Annyira megdermett és megdöbbent mindenki, lovag és fegyveres, hogy meg sem szantak, nem is szóltak. A vándor énekes emelt a szájához, olyan éles hangot hallatott, hogy zenged belé a templom. Ekkor ször Ektor, mintha csak a kürcó rázta volna fel kardot rántott, és vad kiáltozással Robin Hoodnak ugrott, mert természetesen ő volt a vándorénekes. Robinnak alig volt annyi ideje, hogy előrántse a kardját, és már is vadul összecsaptak a sötétben. A kürcő után fegyverzörgést lehetett hallani az ajtó felől, és a fegyveresek, akik eddig moccanni sem tudtak elképedésükben, kardot rántottak és menekülni próbáltak. Ám nem lehetett, mert három társuk épp akkor nyargalt be a templomba, és utánuk nyílzápor repült. Egy raj felzavar darázs. Két ember holtan vágódott el, a harmadik súlyos sebben rogyott össze. Ezután nyomban vagy tíz zöld ruhás ember lépett a templomba. Az életben maradt öt fegyveres, az íjászoknak ugrott, és megpróbált átvágni köztük, mert tudták, hogy mennyire gyűlölik mindazokat, akik szőránózt szolgálatában állnak és kegyelemre egyáltalán nem számíthatnak. Vat küzdelem folyt a templom kapujánál. A zöld ruhások igyekeztek visszaverni őket, Gresby emberei pedig mindenáron ki akartak jutni. Egyszer csak sikoltást töltötte be a templomot. Ször Walter gyorsan körülnézett, és Sőr Ranulf második kísérőjét pillantotta meg, amint Lady Ellis-szel a zölében a templom oldal ajtajához rohan. Elis kapálózik, szabadulni igyekszik. Mögötte ott fut neta. Sikoltozik, és a lovag ruháját rángatja, ám a lovag az ajtónál hátrafordul, és úgy megüti Nettát, hogy eszméletét veszti. A következő pillanatban eltűnt a lovag az ajtófüggöny mögött. Robin Hood elkeseredett küzdelem után éppen akkor ölte meg Sir Ektort, és maga is sebesülten az ajtó felé sietett, ahol a másik lovag eltűnt lédi Alice-szel. Kinézett, senkit sem látott. Úgy vélte, hogy a lány rabló a templom felé futott a lovakhoz. Úgy is volt, mert azt gondolta a lovag, hogy az ölében kapálódzó zsákmányjal lóra ül, és mielőtt bárki is felucsúdnék, el is menekül. A templom erél ért, és ott két életre halára küzdő ember talált. Az egyik a vándorénekest kereső lovag volt, a másik egy idegen. De ennek az idegennek láttára Lady Elis zihálva és remegve felsikoltott. Ellen, Ellen, mencs meg! Ellennek szinte halálát jelentette Eliz kiáltása, mert szerelme váratlan hangjára hátra fordította fejét. Ekkora a lovag halálos csapást készült mérni rá, és bizonyosan el is választotta volna a fejét a törzsétől, ha a közel Jack, Wilkin fia a halálos veszély láttára hatalmasat nem csap fügyösével a lovagvállára. vállára. Ez mentette meg ellenéletét, életét, és ellen visszafordulhatott. Vad dűvel igyekezett leteríteni ellenfelét, hiszen előbb meg kell ölnie, csak azután eredhet a szerelmét elrabló lovag nyomába ám Sir Philips erős és ügyes verekedő volt, úgyhogy a lány rabló elérhette a lovat. Fellökhette a lédit a nyerekbe, és maga is kengyelbe vághatta két lábát. Egy pillanat múlva már a kapu felé tartott, és ledöntött két szegény, bátor jobbágyot, akik látták, hogy milyen nagy bajban van úrnőjük, és remélték, hogy furkos bottyukkal feltartóztathatják a rabló lovagot. A lovag ijadalmasan felordított, mert szabad volt előtte az út. Megsarkantyúzta a telivért, és csúfondáros szavakat intézett a lovon heverő eszméletlen lányhoz. Egyszer csak valaki mögéje ugrott a lófarára. Még el sem döntötte, mit tegyen, mikor egy hosszú késvillant meg szeme előtt a napon. Mellét ütés érte, égő fájdalmat érzett, aztán minden elsötétedett előtte. Megingott nyergében. Jack, Wilkin fiak kivette kezéből a kantárt, lelőkte a lóról tetemét, lecsendesítette, megzabolázta az ilyet lovat, Megfogta el a úrnőjét, és óvatosan lefektette. Ez alatt Ellen megtörte ellenfelét, és egy hirtelen csapással a más világra küldte, és nyomban ezután szerelméhez sietett. Jack, Wilkin fia éppen vizet hozott a lédenek, aki hamarosan magához tért. Felült és megmentője nevének hallatára kezét nyújtotta Jacknek. Ez fél térdre ereszkedett, és tisztelet tudóan kezet csókolt. Jack, mondta Eliz nyájas, bár halványmosoljal. Felszabadítalak ezért a nagy szolgálatodért, és apám földet ad neked. Jack oda volt örömében, ám a nyelve nehezen forgott, csak ennyit tudott mondani. Köszönöm, úrnő. Közben megjött kis Netta is, és elkezdett úrnője körül foglalatoskodni. Robin Hood a templóba megy szől vár Két embere meghalt a fegyveres szolgákkal való küzdelemben. A tíz fegyveres közül viszont csak egy maradt életben. Kifutott az oldal ajtóm. – Walter – mondta Robin, amikor apa és lánya összeülelkezett – egy kis évéres esküvő volt, de én okkal avatkoztam a te dolgodba. – Csak elismeréssel tartozom, Robin úr – mondta Sőr Walter, mert büszke és mereven belétére is meg tudta különböztetni a parancsnokot és az érdemtelent, és mindenkiben, grófban vagy szolgában, Jobbágyban vagy majoros gazdában is megbecsülte a bátorságot. – Teljes szívemmel köszönöm, hogy lányomat ebből a szerencsétlen és bajóslatú házasságból kimentetted. Most azután kell néznem, hogy mi tévő legyek, mert hatalmas párfogóik vannak ezeknek, akiket te megöltél, és bizonyára valamennyiünkön bosszút állnak. – és Frank B. lordjairól beszélsz? – kérdezte összevont szemöldökkel és keményen Robin. Ők ennek a vidéknek kormányzói ezekben az áldatlan időkben, felelt a lovag. Amikor maguk a király fiai is belvillongással és gaztettekkel nyomorítják az országot, a gyenge emberek, a hatalmasabb szomszédok durva önkényének kell, hogy engedjenek. – Ronald de Gasby és Hector Herulep a kicsik közül valók, mondta Komora Robin. – Figyelj jó rám, Sir Walter, folytatta Robin. Wrangby lordjai immár csordultig töltötték a szenvedések poharát. Üdvösségemre és a Szent Szűz drága nevére esköszöm, hogy nem sok idő múlva ott lesznek majd ők is, ahol most ez a két rabló lovak hever. És ha elpusztítottam őket, lerombolom odójukat. Kő kövön ott nem marad. Sir Walter a földön futó átható és sötét tekintetét nézte, és eszébe jutottak Robinnak vad, de igazságos tettei, melyek híresét a Pontefract és Nottingham közti erdős vidéken és pík pusztaságaitól Lincoln sírlápjaig. Segítségedre szeretnék lenni, amennyire csak erőmből telik, uram! – mondta a lovag. – Ha eljön az ideje, küldj hozzám segítségért. – De addig is mit évők legyünk! – Elmondom, Ször Walter! – felelt Robin. – Lányod és szerelmese velem jönnek az erdőbe, és háromszori kihirdetés után összeházasodnak. Ha belami gaz bírójának támadásától félsz, te is ott hagyhatod a házat, és velem jöhetsz. De ha szívesebben maradnál saját fedeled alatt, akkor húsz emberen vered lesz, és őriz téged. Inkább maradnék a házamban, jó Robin, mondta Sir Walter, ha vitéz embereit segítenek visszaverni az ellenség támadását. Amikor pedig szerencsétlen Angliákban eljő a béke időszaka, remélem, hogy velem lakik majd lányom, és a derék ellen lányom férje. Ebben állapodtak hát meg. Az elkövetkezendő három hétben Takkatya egy közeli templomban kifüggesztette Ellen és Elis házasság kötésének hirdetményét. A vitéz barát eskedte is össze, és ezzel egy egész életre boldoggá tette őket. Azon a napon, amelyen Robin i módon megmentette elészt a gazranulfal való egybekeléstől, a kegyetlen Anzebar, de belami az asztal főn ült, Frank B. kastélyában, melyet Evil neveztek az emberek, és a vacsorára várt. Az asztal körül az emberek ültek. Sir Nigel Le Green, Hamo de Martin, Sir Baldwin a gyilkos, Sir Roger Donaster, és még sokan. – Hogy a korság esné belé – Üvöltött fel végül Belami. Tovább nem várok rá. Annyira féti szép aráját, hogy fél elhozni ide. Szerencsét sem kívánhatok neki. A többiek nevettek és gúnyolódtak. De hol van Hector, Filipp és Beltram? kérdezte szörn A főlegényjel mentek el, hogy erőt és bátorságot öntsenek abba a gyáva nyúlba. Hé, szakácsok! mordult föl Belami. Hozzátok a vacsorát. Ha megjön Ranulf, úgy megtréfájuk őt meg a mennyasszonyát, hogy... Drrrr. Fejük fölött valami végig süvített, és íme. Sőr Eisenbárt előtt egy fekete nyílvesző állott meg az asztalban, a nyílra egy pergamen volt tűzve. Egy pillanatra még Eisenbárt de Belami is elvesztette lélek jelenlétét. Felnézett a magas terem mennyezetére, és felkiáltott. A kémlelő nyíláson repítették be. Hé, hey, kelekótyák, fussatok fel, hozzátok elő az ijást!" A fegyveres szolgái felugráltak alacsony asztalait mellől, szétfutottak a kastélyban, és a tettes keresésére indultak. Nigel Legrim kihúzta a nyílveszőt az asztalból, és megnézte a pergament. Piros és feketebetűs nevek sorakoztak rajta, de elolvasni nem tudta, nem tudott olvasni. Idő múltával mi szolgái visszatértek, gazdájuk dühtől veresen szitta őket, mert senkit sem találtak. – Ez itt mi? – kérdezte Martin. – Mintha nevek állnának a pergamenen. Eisenbar de Bellamy, szerzetes volt ifjú korában, tudott hát olvasni. A lapra tekintett, képe elsötétedett. Nézzétek! – mondta. – Ismeretlen hatalmak támadtak ellenük. Rauf, Ektor és a többiek a mai nap a halál martalékai lettek. Vérrel van a pergamenre írva minden meghalt cimboránk neve. Ittár Roger de Lankap, a rablóívó, az alább Ranuf de Gresby, Hector de Mastam, Philip de Scruby, – A fekete Bertram valamennyi vérrel írva. – Nagyon különös – mondták némelyek. Mások kisárgultan tekingettek egymásra, és volt, aki keresztet vetett. – A mi nevünk pedig – folytatta Eisenbar de Bell, ami fekete tintával van ideírva, de mindegyik pirossal van aláhúzva. Reketten felnevetett, és férmesszeme szomszédai arcára merett. Felvette a rövid és vaskos nyilat. Veszője és tóla feketére volt festve. Ez Robin Hoodnak, annak a Pimas banditának a műve mondta. Azt hiszi az a szájhős, hogy ezzel megfélemít bennünket. Azt hiszi, hogy ő majd, amint mondja, elintéz engem, Wrangry Lordját, annak a Roger de Belaminnak az unokáját, akinek még élt, pusztán neve hallatára, ötven kastélyban rettegtek a lordok. Igen, szeliden bántam ezzel a földön futóval. Majd lenyesem én karmait. Fiúk, törtvetünk neki, és majd itt kínzó kamrában megszelídítjük a pimaszt. Ám hasztalanul nevetett szilajul Eisenbar de Bellamy komor volt a vacsora. Másnap furcsa hírek kezdtek terjengeni a környéken. A templomban történtek híre, minden üvé eljutott. Azt is beszélték, hogy amikor Robin meg a pap kivitték a templomból a tetemeket, Sir Ranoff testét sehol sem találták. Maga a sátán vihette el, mondták az emberek, mert biztosan ott volt a kísértő, és annak hívó szavától rémült meg, és annak fekete pusztult el a lovag. Aztán egy parasztember, azon a napon késő éjszaka Haughton mellől lovagolt haza, azt beszélte, hogy szürkületkor a mocsár fölött holt embert látott. Testetlen lények vitték, csak lábuk volt. Kétségtelen, hogy mocsári démonok voltak, és elvetemült gazdájuk élettelen testét vitték hazafelé. De még ennél is különösebb dolgok történtek késő éjszaka. Teli hold volt, és Hackthorn West fegyveresei, uruk és a mennyasszony hazatértét várták. Egyszer csak pokoli diadalordítást hallottak messze a réten, és amikor szemüket a sötétbe meresztették, úgy rémült, hogy lobogó lángot látnak, imitamot, és kicsi fekete alakok hatalmas tüzet raknak. Ennek láttára maguk sem tudták miért, de félni kezdtek. Keresztet vetettek magukra, és azt mondogatták, hogy valami borzasztó gonosz lényosontóva a sás között és a szomszédos kietlen sziklás vidéken. Vírasztottak egész éjszaka. Sötét hajnalban szokatlan álmosság fogta előket, és a kastély népe mély álomba merült. Amikor felébredtek, perzselő tűz csapott velük szembe. Sűrű füst vakította és folytogatta őket. Futottak ide-oda, menekültek volna, de minden ajtót zárva találtak. Lángok, vagy nagy vasaltajtók zártak el minden kiáratot. Ekkor a gazemberek segítségért kezdtek kiáltozni a vöröslőn égnek emelkedő lángnyelvek közül, de hasztalam. A szegények és gyengék gyötrői gyötrődtek és szenvedtek most. Aztalom rimákodtak. Hajnalban még égő romok fölé vetült a napszürke fénye. Asszonyok férfiak jöttek a szomszédos falvakból bámészkodni. A nyomorult, elgyötört és kiéhezett emberek csak bámultak, és szinte nem is hitték, hogy a pokóra való várkasté elpusztult, és ők megszabadultak attól a kegyetlen hatalomtól, amely oly hosszú időn át sanyargatta őket meg családjukat. Alig tudták felfogni, hogy immár nincs ki összetörje csontjaikat, nincs ki éheztesse, nyomorgassa őket. Az emberek szívből örvendeztek mindenütt, és amikor meghallották, hogy Sir Ranulf milyen szokatlan véget ért, Láthatatlan kézülte meg, kastélyát tűz és titokzatos hatalom pusztította el, azt mondták, hogy van még igazság. Amikor ször Isenber de Belami és ajas bandája megtudta a történteket, egy szavúk sem volt, de összevonták szemöldögüket. Beléjük fészkelte magát a rémület. Erős éjszakai őrséget állítottak kastélyaikba, és jó szétnéztek, mielőtt útnak indultak volna. Többen közülük erdei úton meg nem indultak volna. Aztán, amikor Henrik király meghalt, és fia, oroszlán szívű Richard lett felkent utódja, és keresztes hadjáratba indult, sokan vele mentek keletre. Eisenbar de Bellamy azonban otthon maradt, várta végzetét. Vidámabb és boldogabb ember nem volt akkoriban egész Angliában, mint Jack, Wilkin fia, hiszen szabad ember lett, a maga földjét művelte. Egész nap fütyűrészett és dalolt munka közben, örült szerencséjének, és annak is, hogy boldoggá tette úrnőjét, hiszen az ő segítségével hozzámehetett ahhoz, akit bárkinél, bárminél jobban szeretett.